Доволі часто це робилося буцімто заради того, аби відновити історичну справедливість стосовно українського народу. Можна стверджувати, що Крим був подарований Україні заради перекладання на її рамена відповідальності за геноцид супроти кримських татар. Це виглядало як доволі вигідна акція, подарунок. Нічого не міняв, бо він був умовний. За таке клопотання кримських татар щодо повернення Середньої Азії на батьківську землю тепер належало адресувати не в Москву, а в Київ, звідки надходила така ж сама відповідь, як і з імперської столиці – відмовити. В очах людства і особливо в очах знедолених татар-кримчаків тепер це лягло ганьбою не стільки на імперію, як на український народ. Трапляються ситуації, коли подвиг Христа доводиться повторювати майже буквально «Іти на кару, аби зняти з власного народу гріх геноциду, цього разу проти народу татарського». Насправді, український народ не мав такого гріха, це добре відомо, але ж колоніальна адміністрація діяла від його імені. І десь у чужинецьких землях татарська молодь, що трагічно сприймала загибель тисяч і тисяч співвітчизників, виволі переймалася гнівом до всього українського. І він з'явився, український месія, що звільняв чисти непорочне ім'я України-страдниці від облудно накинутого їй гріха. Роки й роки довелося йому пережити серед справді психічно хворих, випробувати на собі катування продажних психіатрів, катування, які мало чим відрізнялися від голгофських. Сам Григоренко ніколи про себе так не скаже, ба навіть не подумає. Але на його плечі завжди лежатиме рука Христа – і цього він приховувати не стане. Генерал, що прожив з юних літ аж до старості, серед крижаної ропи більшовицького атеїзму, справді по-апостольському відчує на собі цю руку. На відміну від Сахарова, що до кінця своїх днів залишиться позитивістом, Петро Григорович стане вірним християнином. Він дружитиме зі священниками. А в еміграції з митрополитом, Мстиславом та іншими діячами Української автокихвальної православної церкви і буде похований під церковними стінами в Баундбруку США, що для діаспори став українським Єрусалимом. Зінида Михайлівна, зв'язки на сухолі, відразу ж поїхала додому, мабуть, так було умовлено. Переді мною стояв високий хударлявий чоловік із виголеним черепом. Йому тоді було близько 70 років. Зелена смугаста піжама не могла приховати, що він стояв не на рівних, а трохи зігнутих ногах, зігнутих роками, тортурами та хворобою. Плечі також були схилені, мов би на них лежав невидимий тягар. Особливе враження справляло його обличчя. Воно було відкрите, позначене довірою до людей і непереможною добротою. Така доброта не знає ненависті навіть тоді, коли наштовхується на ворожу ненависть. Вона лише не обростає болісною скорботою, глибоким смутком з приводу того, що світ не вільний від зла. І ніколи вона, доброта, не помирає. Навіть тоді, коли помирає сама людина, тоді вона проступає з її справ і звершень. Була ще одна риса в обличчі Петра Григоровича. Губи так окреслені, що в неї вгадувалося щось вічно дитяче. Мабуть, ота чистота душі, з якої народжується людина, справді дитяча непорочність, котро згодом до дна вимордовує життя, аж надто не пристосоване до безхитрісної відкритості. І лише вічній Дон Кіхот примудряється пронести непорочну дитячість характеру через усе життя. Уміючи, коли треба, бути залізним, він одразу ж губить залізо, коли бачить перед собою друга. Саме так виглядав Петро Григорович під час зустрічі зі мною. Йому вже про мене розповіли друзі – Оксана Мешко, Валентин Турчин, і він бачив у мені молодшого брата. За віком він і справді був ровесником мого брата Григорія. Війна вирівнювала нас у віковому сенсі, формуючи з нас полки і дивізії, тобто, по суті, зараховуючи до одного покоління. «Невже ви справді віддали компартії 35 років життя?» – запитав він, сяючи промінням людської доброти. «Де ж ви їх набрали? Це майже стільки, скільки віддав я». Неважко порахувати. З 39 по 74. Виходить, виступили в партію ще на шкільній лаві. Так воно і справді сталося. Прийняли відразу ж по тому, як мені виповнилося 18 років. Приймали за новим статутом. Моєю персоною його обновляли. Петро Григорович сидів на лікарняному дивані. Колі ми зігнутих ніг, були підняті вище пояса. Я сидів поруч у доволі вигідному кріслі. Ми так швидко зблизилися, без попередньої скованості, без промацування один одного, як це трапляється лише з людьми однієї долі.